Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Minhajul A'zhar menyajikan audio muhadhoroh pembuka kedua yang berjudul "Rihlah Menuntut Ilmu, Tolad dan Pengorbanan Sahabat Demi Satu Hadis" disampaikan oleh Ustadz Abu Jundi Habizohullah di Masjid Ali bin Abi Tholib, R.A. di Mahat Minhajul A'zhar, Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang Dilaksanakan, dilaksanakan pada hari Sabtu, hari Sabtu 23, 23 Muharram 1447, 1447 Hijriyah, Hijriyah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025, 2025 Masehi, Masehi dalam rangkaian, rangkaian Dauroh Salafiyah, Salafiyah Imam Al-Muzani Al keempat, Al keempat tahun 1447, 1447 Hijriyah. Hijriyah, Hijriyah Semoga Allah, Semoga Allah menjadikannya, menjadikannya bermanfaat, bermanfaat untuk seluruh, seluruh kaum, muslimin. kaum muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di hari ini hari Sabtu tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk, hadir, bermajlis, mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama, insya Taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah lima muzani yang keempat ini, insya Taala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al Ausat, Hafidzahullah. Syekh Zakaria bin Shu'ib al-Adani Hafidhullah dan Syekh Hafidh Al-Junaidi Hafidhullah Ta'ala Ketahuilah ayyuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat maka ini adalah termasuk Sifat ahli sunnati wal jamaah Termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu Sejak generasi salaf Sejak generasi sahabat radiyallahu anhum bahwa mereka melakukan rehalah perjalanan Yang jauh untuk menuntut ilmu Maka dalam kesempatan yang kedua ini kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar sebuah riwayat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama karena ini adalah da'bus salakes salah Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah Mereka melakukan rihlah perjalanan Untuk mengambil ilmu dari para ulama Afar yang kami akan nukilkan Dirwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam musnadnya Demikian pula al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan atsar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebuah atsar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Aqil Anahusami'a Jabir Ibn Abdillah Yaqul Balagani hadithun an rajulin sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Fashtaraytu ba'iran Thumma shadaddu alayhi rahli Fasirtu ilayhi shahran Hatta قدمت عليه الشام فإذا عبد الله ابن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يتع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت Hadithan balagani anka anna ka sami'tu min rasul anna ka sami'tu anna ka sami'tahu min rasulillah sallallahu a'alihi wa sallam til qisas faqushitu an tamuta awamuta qabla an asma'ahu fazakar al-hadith disebutkan dalam afir ini ada soalan tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil kata Jabir radhiyallahu an telah sampai kepadaku satu haji yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sahabat Jaadir bin Abdullah radhiyallahu an beliau pun mengatakan tashtaritu ba'iran thumma syaddadtu 'alayha arhli maka aku pun segera membeli seekor unta Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir seekor unta. Lalu sekarang apa? Sekarang apa? Mobil pendaraan. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seperti unta kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap sapar jauh. Nah, Dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Tsumma syaddatu 'alaihi rahlahu kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasir tu ilahi syahran, maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. nanti disebutkan bahawa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam sementara Jabir Rabiul Awan ketika itu berada di Madinah dari Madinah menuju Syam. Ulan lebih berjarak sekitar 1.100 km lebih. Di masa itu, tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada rahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan, untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana dari mana Aceh nah berapa hari sampai ke sini teman-teman dari Aceh mana satu pekan masyaallah yang dari Papua ada ada Berapa hari ke sini? Lebih sedek, lebih sebentar, Kenapa pakai pesawatan Bayangkan Sahabat Jadir dengan menggunakan untaknya menempuh perjalanan satu bulan, syahrul kata beliau. Aku dim tuale hisyam sampai aku pun datang ke negeri syam tempat Sahabat tadi. Baida Abdullah ibn Unais ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Kokul lil bawab aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah bin Unais Kullahu Jabir 'ala al-bab katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lahu al-bawab atapun sahabat Abdullah bin Unais berkata Ibnu Abdullah apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah Mungkin ada al-bawab bertanya apakah Ibnu Abdullah fakultu maka sahabat Jabir menjawab na'am ya itu adalah Jabir bin Abdullah Setelah itu pun fakhraja yakni Abdullah bin Unais keluar dari rumahnya yata'u thaubahu dengan menginjak pakaiannya Kemudian merangkul, memeluk Jabir radiallahu an. Demikian pula Sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam bahwa dalam adab lima per dalam kitab al Mu'anakah, iaitu yani, termasuk Sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar. setelah safar ada Mu'anakah. Yang tadinya hadis ini. Setelah demikian, maka kata Sahabat Jabir radiallahu an. Fakultu hadisan. Aku pun berkata ada satu hadis. Aku mendengar satu hadis. Baladul i Anka Anka sami min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadaku. aku engkau. Wahai Abdullah Munais telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallam. Lihat, sahabat Jadir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallam yang disebut dengan mencari sanad yang lebih lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir, tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, Antun telah melakukan salah satu sifat as sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam acara ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepada aku bahwasanya engkau, mendengarnya di Rasulullah SAW dalam masalah al-qisas yakni bahwasanya nanti manusia di hari kiamat mereka setiap keboliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya maka kata sahabat Jabir radhiyallahu an faxitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah, semangat yang besar dari teladan kita para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fi din, rahimahun rahimakumullah. Dari asar ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafun salih, mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke syam berapa lama? Satu bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah dua bulan. Kita berapa lama? Ada yang satu pekan, pulang pergi dua pekan, ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu Sahabat kita? Yang kedua, para Sahabat ra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis satu hadis sementara kita duduk di hadapan para ulama mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan istinbat akbam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahawa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah kursuatu zahariyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyif ala khwa. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama dua hari ini. Dan kita sama-sama mengatai antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan pengorbanan, maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Catat, Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali. Antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri Antum menunggu. Keluarga Antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban, berpisah dengan Antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang Antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani Ikhwanifiddin rahimahna rahimakumullah. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita mumpung mereka masih hidup maka ketahuilah adalah kita beriktisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan antum korbankan berharap pahala dari Allah SWT sesungguhnya itu akan menyebabkan keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak ada nilainya mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan kami mohon maaf atas kekurangannya kami akhiri walhamdulillahirabbil alamin ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة